25. fejezet. Napróbejegyzés. 505. szó. Na végre sikerült. Az MFE-ben vagyok. Jó, most éppen visszajöttem a marsjáróba, de már voltam az MFE-ben egy rendszerellenőrzés és egy bújtolás erejéig. Végig magamon kellett tartanom az EVA ruhát, mert még nincs oda bent létfenntartás. A rendszer most önellenőrzést hajt végre, és a marsjáróból bevezetett tömlőkön keresztül irányítom bele az oxigént és a nitrogént. Ez mind része az MFE tervezésének. Nem hoz magával levegőt, miért is hoznak. Csak felesleges súly lenne, ha egyszer ott van mellette a levegővel teli lak. Gondolom a Názában éppen mindenki pesgőt bont és üzeneteket küld nekem. <gül> Mindjárt el is fogom olvasni azokat, csak először be kell üzemelnem az MFA létfenntartását. Utána már kényelmesen dolgozhatok benne. Aztán lesz egy unalmas beszélgetésem a Názával. már mint a beszélgetés tartalma érdekes lesz, de a Mars és a Föld közötti 14 perces jelátviteli idő nem igazán. 13.07 Houston Az egész irányítő központ gratulációját tolmácsolom. Szép munka! Mi a helyzet nálad? 13 óra 21 perc, emefé. Köz, nincsenek egészségügyi és fizikai problémáim. A marsjáró és az utánfutó kezd elhasználódni, de még mindig működőképes. Az oxigenátor és a szabályzó is rendben üzemel. A visszanyerőt nem hoztam, csak a vizet. Csomó burgonyám maradt. 549-ig jó vagyok. 13.36 Houston Örömmel halljuk. A Hermész még mindig úton van az 549 szolós elrepüléshez. Mint tudod, az MFN-nek meg kell szabadulnia némi súlytól, hogy el tudjon jutni a rendevúhoz. Egy napon belül eljuttatjuk hozzáad a terveket. Mennyi vized van még? Mit csináltál a vizelettel? 13 óra 50 perc. MFE. 550 liter vizen maradt? A vizelettől útközben megszabadultam? 14.05. Houston. Tartsd meg minden vizet. Ne szabadulj meg több vizelettől. Tárold el valahol. Kapcsold be a marsjáró rádióját, és hagyd úgy. Az MF-en keresztül tudunk vele kommunikálni. Bruce bevánszorgott Venkat irodájába. Teketóriázás nélkül jött egy székbe, ledobta az aktatáskáját, és hagyta lelogni a karját. – Jól aztán kérde Szevenkat. – Csak szorványos emlékeim vannak róla, hogy mi az az alvás – mondta Bruce. – Szóval készen van? – Igen. Készen van, de nem fog szerülni neki. – Folytasd! – Bruce összeszedte magát, felállt, felkapta az aktatáskáját és előhúzott belőle egy füzetet. Tartsd észben, hogy ez a legjobb JPL alkalmazottak több ezer órányi munkájának, tesztelésének és agytröszényének eredménye. Biztos vagyok benne, hogy nehéz volt lecsupaszítani egy olyan hajót, ami már eleve a lehető legkönnyebbre terveztek meg. Rusz odacsúsztatta a füzetet asztalára. A gond a befogó sebességgel van. Az MF-et arra terveztük, hogy alacsony marsi pályára álljon, amihez mindössze 4,1 km/s-ra van szükség. A Hermész viszont 5,8 km s sz fog elrepülni. Mánkat átpörgette a lapokat. Mi lenne, ha összefoglalnád? Először is plusz üzemanyagra lesz szükség. Az MFM megtermeli a magáét a Mars atmoszférájából, de ezt a folyamatot korlátozza a rendelkezésre álló hidrogén mennyisége. A terveknek megfelelően 19.397 liter üzemanyaghoz elegendőt vitt magából. Ha adunk neki több hidrogént, abból több üzemanyagot tud gyártani. Mennyivel többet? Minden kilogramm hidrogénből 13 kilogramm üzemanyagot állíthat elő nek 550 liter vize van. Megmondjuk neki, hogy elektrolízissel csináljon belőle 60 kg oxigént. Bruce átnyúlt az asztalon, belelapozott a füzetbe, és egy táblázatra mutatott. Az üzemanyaggyártó azt 780 kg üzemanyaggá tudja átalakítani. Ha erre használja a vizet, mit fog inni? A fennmaradó időre csak 50 literre van szüksége. Az emberi szervezet pedig csak kölcsönzi a vizet. Megmondjuk neki, hogy a vízeletét is elektrolizálja. Minden elérhető hidrogénre szükségünk van. Értem. És mit nyerünk 780 kg üzemanyaggal? Kérdezte Venkat. 300 kg rakományt. Ez az egész üzemanyag és a rakomány közt dől el. Az MFL kilövési súlya több mint 12600 kg, amit a plusz üzemanyag ellenére le kell falagnunk 7300 kg-ra. A fizet maradéka arról szól, hogyan távolíthatunk el a hajóból 5000 kilogramot. Venkat hátradölt. Vezes végig rajta. Bruce előhúzott az aktatáskájából egy másik füzetet. Kezdettől fogva volt pár egyértelmű mínusz. A terv számol 500 kilogrammnyi mint marsi talaj és közet mintával, de mi ezt nyilván nem használjuk ki. Plusz csak egy utas lesz hat helyett, ami a ruhákkal és a felszerelésekkel együtt 500 kg szabadít fel. És kidobhatjuk az gyorsolási széket, illetve minden felszerelést, ami nem nélkülözhetetlen. Az orvosi készleteket, a szerszámkészletet, a belső vezetékeket, a szíjakat, mindent, ami nincs leszögezve, és néhány dolgot, ami le van. Aztán, folytatta, megszabadulunk a teljes létfentartásról, a tartályoktól, a pompáktól, a fűtőtestektől, a légvezetékektől, a széndiokszid elszívó rendszertől, még a burkolat belsejében lévő szigeteléstől is. Nincs száz szükségünk, mert várni egész úton viselni fogja a saját Eva ruháját. Nem lesz nehéz neki abban vezetni az MF-et? kérdezte Venkat. Nem ő fogja vezetni, válaszolta Bruce, hanem Martinez őrnagy a Hermészről. A távirányítás eleve megoldott benne, a landolása is így zajlott. – Mi van, ha valami rosszul sül el? – kérdezte Benkát. – Martin, a legjobban képzett pilótánk – mondta Bruce. – Ha vészhelyzet van, ezt a fiskót akarod a hajó vezérlőrendszerénél tudni. Hmm, mondta Benka óvatosan. Még sosem irányítottunk távolról egy ember szállító de oké, okay, folytasd. Mivel nem vadni fogja vezetni az mff t nem lesz szüksége a vezérlőkre sem, folytatta Bruce. Kidobjuk az irányítórendszert, az összes hozzákapcsolódó áram és adatkábel együtt. – Ejha! – mondta Venkat. – Alaposan kibelezzük. – Még csak most kezdek belejönni, – helyezte meg Bruce. – Az energia szükséglet a létfenntartó rendszer elhagyásával drasztikusan csökken, úgyhogy az öt aku közül háromtól megválunk, ahogy a tartalék áramrendszertől is. Az orbitális manőverezési rendszer három redundáns húvokából áll, amiket szintén kidobunk. A másodlagos és a harmadlagos komrendszerek is mehetnek. Hogy micsoda? Fakat ki döbbentem Menkat. Távirányítású emelkedést tervezel rendszerek nélkül? Nincs értelmük, mondta Bruce. Ha a komrendszer az emelkedés közben befutcsol, a szójra kapcsolásig eltelő idő úgy is túl sokáig tart. A tartalékrendszerek nem segítenek. Bruce! Ez már nagyon rizikós! Bruce sóhajtott. Tudom, de nincs más lehetőségünk, és még csak most jönnek a húzósabb részek. Menkát a homlokát dörzsölte. Gyerünk neki, mély! Eltávolítjuk az orbeli légzsilipet, az ablakokat és a 19-es borkolatpanelt. Menkát pislogott. Leveszitek a hajó elejét? Persze, borított Bruce. Csak a légzsilip 400 kg. Az ablakok is elég nehezek, és mivel a 19-es burkolatpalenehez tartoznak, akár azt is dobhatjuk. Szóval úgy fog felszállni, hogy egy nagy lyuk lesz a hajó elején? Majd beteríti lakponyvával. Lakponyvával? Egy orbitális pályára történő kilövéshez? Ruszvállatont. A burkolat leginkább azért van ott, hogy bent tartsa a levegőt, Áramvonalasságra a mars ritka atmoszférája miatt nem nagyon van szükség. Mivel a hajó elég gyorsan megy ahhoz, hogy a légellenállással számolni kelljen, olyan magasan lesz, ahol már atmoszféra sem nagyon van. Lefuttattuk a szimulációkat, működnie kell. Egy ponyvával a feje fölött külditek fel az űrbe? Milyen igen. Mint egy septében megrakott kis teherautó. Ja, folytathatom? ne, alig várom. Eltávolíthatjuk vele a nyomortartány hátsó paneljét is. Az egyetlen, amit a rendelkezés szerszámokkal le tudsz szedni. Mennie kell a tartalék üzemanyagpumpának is, ami szomorú, de hasznosságához képest túl sokat nyom. És kidobunk egy egyes fázis hajtóművet is. Egy hajtóművet? Aha. Az egyes fázis gyorsítója jól el van nélküle, és ezzel egy csomós újtól megszabadulunk. Persze csak az egyes fázis alatt, de akkor is. Jó üzemanyag spórolás. Rusz elhallgatott. Ennyi? kérdezte Venkat. Ja, menkat felsúhajtott. Eltávolítottátok a biztonsági tartalékok többségét. Hogy alakul így a kudarc valószínűségi mutatója? Négy százalék körül van. Jézus Krisztus! fakadt ki Venkat. Soha még csak fel sem merült ekkora kockázat korábban. Ez a legjobb, amit tehetünk, mondta Bruce. Mindent leteszteltünk, és egy csomó szimulációt huttantunk. Ha minden rendeltetés szerint működik, nem lehet baj. Ja, nagyszerű, mondta Venkat. 8 óra 41 perc. MFE. Most szopattok engem? 0855 Houston Tény, hogy ezek igen jelentős modosítások, de muszáj elvégezni őket. Az átküldött dokumentum minden egyes lépés tervét tartalmazza a rendelkezésedre álló szerszámokkal számolva. Továbbá el kell kezdened a víz elektrolízisét, hogy hidrogént nyerj az üzemanyaggyártóba. Nem sokára ahhoz is küldjük a terveket. 9 óra 9 perc. MFE. Egy nyitott tetejű kocsiban küldtök az űrbe? 09.24 Houston. A lyukakat lakponyva fogja borítani, ami elég aerodinamikát biztosít a marsi atmoszférához. 9 óra 38 MFE. Szóval ponyvatető. <gül> Sokkal jobb. Napló bejegyzés 506. szól Az idevezető úton bőséges szabadidőben terveztem egy műhelyt. Gondoltam, szükségem lesz egy helyre, amiben Eva ruha nélkül dolgozhatok majd. Ezért kidolgoztam egy brilliáns tervet, amiben a mostani hálószoba a szabályzó és az oxigénátor otthonaként funkcionál, az immár üres utánfutó pedig műhelyé válik. Ostoba ötlet, nem is fogom használni. – Bármilyen nyomás alatti terület megfelel a célra, de valahogy meggyőztem magam, hogy a hálószoba nem lesz jó, mert problémás behúrcolni a cuccokat. – Valójában nem ennyire rossz a helyzet. A hálószoba a marsjáró légzsilipjéhez csatlakozik, úgyhogy macerás lesz persze. Bevinni a cuccot a marsjáróba, belülről a légzsiliphez illeszteni a hálószobát, felfújni, behozni a cuccot a hálószobába, amit mindig fel kell hajtogatni, valahányszor ki kell mennem egy evára, ehhez pedig előtte össze kell szednem belőle a szerszámokat és a felszereléseket. Szóval, ja, macerás lesz. De kizárólag időbe kerül majd, azzal pedig jól állok. 43 szolon van a Hermes elrepülése előtt, és elnézve a NASA által küldött módosítási terveket, még magát az MF1-t is használhatom majd munkaterületként. A náza örültjeinek köszönhetően mindenféle erőszakot kell elkövetnem az MF-én, de a burkolatát csak a végén kell majd felnyitnom. Ezért az első dolgom az lesz, hogy kitakarítsam belőle a felesleget, vagyis a székeket, a vezérlőpaneleket és az e -féléket. Utána bőven lesz helyen benne dolgozni. De ma még semmit sem csináltam a hamarosan Csonka MF-ével, hanem csak rendszerellenőzéseket futtattam. Most, hogy újra kapcsolatban vagyok a Názával, visszatértem a biztonság a legfontosabb fázisba. A Názának furcsa mód nincs totális bizalma az összetákkolt marsjáromban vagy a berendezések utánfutóba való egymásra hányásában, ezért minden egyes komponensen teljes rendszer ellenőrzést végeztettek velem. Minden rendben működik, bár kezd elhasználódni. A szabázó és az oxigenátor már nem csúcshatékonysággal üzemelnek, finoman fogalmazva. Az utánfutóból pedig minden nap szökik a levegő. Nem annyi, hogy problémát okozzon, de tény, hogy nem tökéletes a levegőzár. A názának nem tetszik a dolog, de nem tudunk mit kezdeni vele. Aztán az MF-én is lefuttattak velem egy teljes diagnosztikát. Na, az sokkal jobb formában van. Minden csillog-villog, eredeti és tökéletesen működik. Már szinte el is felejtettem, hogy néz ki egyáltalán egy új hardware. <gül> Milyen kár, hogy szét kell tépnem. – Megölted vátnit, mondta Lewis. – Ja. – Martínez savanyú ábrázattal méregette a monitort, amelyen vádlóan villogtak az ütközés trepperrel szavak. – Jó, kis esztem vele! – közölte Johansen. – Kapott tőlem egy hibás mozgásjelzést, és elintéztem, hogy túl korán kapcsoljon le a hármas hajtómű. Végzetes kombináció? – Mégsem kellett volna küldetés kudarccal végződnie! – mondta Martinez. Észre kellett volna vennem, hogy a kijelző hibás! – Egyértelmű volt. Ne izgulj, nyugtatta Louise. Ezért gyakorlatoztunk. Igen is parancsnok, mondta Martinez, és összeráncolt homlokkal fintorgott a képernyőre. Louise várta, hogy összeszedje magát, de hiába. Ezért a vállára tette a kezét. Ne ostorozd magad, mondta. Csak egy-két hónapos kiképzést kaptál távirányítású kilövésből, mert csak akkor került volna rá, ha már landolás előtt meg kell szakítanunk a küldetést, egy veszteség minimalizáló forgatókönyvben, amiben a mf emfén műholdként üzemelt volna. Most, hogy márk élete függ a manővertől, van rá három hetet, hogy begyakorolt, és biztos vagyok abban, hogy meg tudod csinálni. Igen is parancsnok, mondta Márti si jobb hangulatban. Újra indítom a szimulációt, közölte Johansen. Van valami specifikus, amit ki akarsz próbálni? Lepj meg, válaszolta Martinez. Louis kiment a vezérlőből, és a reaktor felé indult. Ahogy felfelé mászott a létrán, a hajó közepe felé, a centripetális erő zíróra csökkent. Fogel felnézett rá a konzóról. Parancsnok? – Hogy állnak a hajtóművek? – kérdezte, miközben megragadott egy falhoz erősített kapaszkodót, hogy a lassan forgó helységhez tapadjon. – Hiba határon belül működnek – válaszolta Fogel. – Most végzek egy diagnosztikát a reaktorom. Gondolom Johansen elfoglalta a kilövési képzéssel, úgyhogy talán megcsinálhatom helyette. Jó ötlet, nyugtázta Louis, és az irányunk? Minden rendben, mondta Fogel. – Nincs szükség igazításra. Még mindig négy méterrel a tervezett pálya görbén belül vagyunk. Értesíts, ha bármi megváltozik? Ja, parancsnok! Louis ellebegett a mag túlsó oldalára, ahol kivette a másik létrát, és ahogy ment lefelé, visszatért a gravitáció. A kettes légzsidép készen szobájába tartott. Beck egy tekercs fémszalagot tartott az egyik kezében, és egy pár munka a másikban. Hé, parancsnok, ha, mi újság? Tudni szeretném a terved Mark begyűjtésére. Ha ah, az elfogás jósül el, egyszerű lesz, mondta Beck. Most fejeztem be az összes kötél egyetlen hosszú vezetékké kapcsolását. 240 méteres lett. Viselni fogom a manuális manőverező egység, MME, modult, szóval könnyű lesz mozognom. Nagyjából 10 méter per szekundumos sebességig mehetek föl. Azon túl kockáztatom a kötél elszakadását, ha nem tudok időben megállni. Ha odaérsz, Márkhoz, milyen magas relatív gyorsulással tudsz megbírkózni 5 méter per szekundumnál még könnyen elkaphatom az mf 10 Tíznél már olyan, mint a mozgó vonatra ugranék fel. Azon felül pedig esélyes, hogy elhibázom a célt. Tehát beleszámolva az MME biztonsági sebességét, a hajót 20 méter per szekundumon belül kell tartanunk, az ő sebességéhez viszonyítva. És 240 méteren belül kell történnie az elfogásnak. Tette hozzá bek. Elég alacsony hiba határ, lesz időnk fölkészülni rá, mondta Louise. A kilövés az elfogás előtt 52 perccel történik, és 12 percig tart. Amint Mark ii fázisú hajtóműve leáll, ismerni fogjuk az elfogási pontunkat és a sebességünket, és ha nem tetszik, lesz 40 percünk a korrigálásra. Lehet, hogy a hajtóművünk 2 mm per szekunduma nem hangzik soknak, de 40 perc alatt az 5,7 km-t jelent. Helyes, mondta Beck. És a 240 méter végül is nem egy fix határ. De az, helyesbített Louise. Dehogy, tudom, hogy nem lenne szabad kötél nélkül dolgoznom, de a pórászi ilyen eljuthatok egészen a kizár dolog, szakította félbe Louise. De így, így meg tudnánk duplázni, vagy akár triplázni a biztonságos elfogási távolságot. Erről nem nyitunk vitát, mondta Louise élesen. Igenis, parancsnok. Naplóbejegyzés 526. szól. Nem sokan mondhatják el magukról, hogy szétszedbarmoltak egy 3 milliárd dolláros űrjárműt. De én igen. Mindenhonnan lényeges hardvereket tépek ki az MFF-ből. Jó tudni, hogy az orbitális pályára lövésemet semmilyen irritáló tartalékrendszer nem nehezíti majd. Először a kis cuccokat távolítottam el, majd jöttek az olyan berendezések, amiket szét tudtam szedni, mint a legénységi szék, a tartalékrendszerek és a vezérlő panelek. Semmit sem improvizálok. A NASA által küldött forgatókönyvet követem, amit úgy állítottak össze, hogy a lehető legkönnyebb dolgom legyen. Néha hiányoznak azok a napok, amikor én hoztam meg minden döntést, de aztán rájövök, hogy elmondhatatlanul jobb, ha egy rakás zseni dönti el, hogy mit csináljak, mintha csak úgy menet közben találnám ki a dolgokat. Időről időre beöltözök és bemászok a légzilibe, annyi vacakkal, amennyivel csak tudok, és az egésztől megszabadulok odakint. Az MFE környéke úgy néz ki, mint a Sanford és, Fia <gül> és Fiat forgatási helyszíne. A Sanford és Fiat Louis gyűjteményéből ismertem meg. <gül> Komolyan, annak a nőnek professzionális segítségre van szüksége a 70es évek mániája miatt. Naplóbejegyzés 529. szól. Vízből csinálok rakéta üzemanyagot. Könnyebb, mit gondolnád. A hidrogén és az oxigén elválasztásához csak néhány elektródára és áramra van szükség. A gond a hidrogén begyűjtése ugyanis nincs semmim, amivel kivonhatnám a levegőből. A légkörszabályzó azt se tudja, hogyan fogjon hozzá. Amikor legutóbb hidrogént használtam fel a levegőből, amikor a lakból bombát csináltam, elégedtem, hogy vizet nyerjek belőle. De ez most nyilván nem kívánatos lenne. De a náza mindent átgondolt, és előállt egy módszerrel. Először lekapcsoltam az utánfutót a marsjáróról, majd egy evaruhában kiengedtem a nyomást az előbbiből, és visszatöltöttem egynegyed atmoszférányi tiszta oxigénnel. Aztán kinyitottam egy vízzel teli műanyagdobozt, amiben beletettem egy pár elektródát. Ehhez kellett a légkör. Nélküle a víz azonnal felforna, és ott állnék egy gőzölgő atmoszférában. Az elektrolízis elválasztotta egymástól a hidrogént és az oxigént, így az utánfutóban most még több oxigén volt, és némi hidrogén is. Ez egyébként elég veszélyes. Ezután beízzítottam a légkör Tudom, az előbb mondtam, hogy fel sem ismeri a hidrogént, de azt tudja, hogyan vonjon ki oxigént a levegőből. Kinyíltam benne minden biztonsági protokollt és beállítottam, hogy szívja el az oxigén száz százalékát. Mire végzett, már csak hidrogén volt az utánfutóba. Ezért kezdtem a műveletet TIXTA oxigénből álló atmoszférával, hogy a szabályzó később ki tudja vonni a levegőből. Aztán nyitott belső ajtó mellett frissítettem a marsjáról légzsilipjét, ami így azt hitte, hogy csak saját magát üríti ki, miközben valójában az egész utánfutót kiürítette. A levegő a lzsilipegy tartájába került, és meg is volt az eltárolt tiszta hidrogénem. Kivittem az mff hez és áttöltöttem az ottani hidrogént tartályokba. Már sokszor mondtam, de éljenek a szavvány szeleprendszerek! Végül beüzemeltem az üzemanyaggyártót, ami hozzálátott a szükséges plusz nafta elkészítéséhez. A kilövési dátum közelettével még sokszor el kell majd végeznem ezt a munkafolyamatot, még a vizeletemet is elektrolízisnek vetem majd alá kellemes szag lesz belőle az utánfutóban. <gül> ha túlélem ezt az egészet, azt mondom majd az embereknek, hogy rakéta üzemanyagot pisáltam. <gül> 19 óra 22 perc, Johanzen. Hello, Mark! 19 óra 23 perc, MFE. Johanzen, azt a kurva! Végre engedik, hogy közvetlen kapcsolatban legyünk. 19:24. perc. Johansen. Igen, a NASA egy órája hagyta jóvá direkt kommunikációt. Csak 35 fénymásodpercre percre vagyunk, szóval majdnem valós időben tudunk beszélni. Beüzemelem és letesztelem a rendszert. 19:24. perc. MFE. Miért tartott ilyen sokáig, hogy megadják az engedélyt? 19 óra 25 perc, Johansen. A pszichiátriai csapat aggódott a személyes konfliktusok miatt. 19 óra 25 perc, MFE. Miért? Csak mert egyedül hagytatok egy isten háta mögötti bolygón a túlélés minden esélye nélkül. 19 óra 26 perc, Johansen. Vicces, Louisnál ne el ezt a poént! 19 óra 27 perc, MFE. Vettem, szóval kösz, hogy visszajöttetek értem. 19 óra 27 perc, Johansen. Ez a legkevesebb, amit tehetünk. Hogy állsz az MFE átalakításával? 19 óra 28 perc. MFE. Egyelőre jól, működik a terv, a náza alaposan átgondolta, de ez nem jelenti azt, hogy könnyű kivitelezni. Az elmúlt három napot a 19-es burkolatpanel és az ablakok eltávolításával töltöttem. Ezek még a Marsi g is kurvára nehezek. 19 óra 29 perc. Johansen. Miután felvettünk vadul és szenvedélyesen fogok szeretkezni veled. Készíts fel a tested. 19:29 perc. Johansen. Ezt nem én írtam, Martinez volt, vagy 10 másodperccel hagytam ott a konzolt. 19:29 perc. MFE. Nagyon hiányoztok srácok. Naplóbejegyzés, 543. szól. És ennyi? Azt hiszem ennyi. Mindent megcsináltam a listáról. Az MFL felszállásra kész. És remélhetőleg 6 szól múlva tényleg felisszáll majd. Lehet, hogy egyáltalán nem fog működni. Elvégre eltávolítottam belőle egy hajtóművet, és közben egy csomó mindent elcseszhettem. És az emelkedő fázist nem lehetett tesztelni. Ha egyszer begyújtott, akkor be van gyújtva. Ellenben mostantól a kilövésig letesztelünk minden mást. Valamit én, valamit távirányítással a náza. Nem árulják el a kudarc százalékot, de a tippem az, hogy a legmagasabb a történelemben. Juri Gagarinnak sokkal megbízhatóbb és biztonságosabb hajója volt, mint nekem. Már pedig a szovjet hajók halálcsapdák voltak. Oké. Okay mondta Louise. Holnap van a nagynap. A legénység a pihiben lebegett. A közelgő műveletre való felkészülésként leállították a hajó forgását. Én készen állok, jelentette Martinez. Johansen minden szart a nyakamba borított, amit tudott, és én minden esetben eljutottam orbitális pályára. Mindent, leszámítva a katasztrofális hibákat, korrigálta őt Johansen. ja, naja, hagyta jóvá Martinez. Elég értelmetlen egy emelkedési robbanást szimulálni. Na, az esetben semmit sem tehetünk. Az irányunk, Fogel? kérdezte Louise. Tökéletes, válaszolta az. A tervezett út egyméteres, és a tervezett sebesség két centiméter per szekundumos hiba határán belül vagyunk. Helyes? mondta Louise. Beck, nálad mi a helyzet? Minden rendben van, parancsnok, jelentette Beck. A kötelek összefűzve és felcséfélve a kettes légzsilibben. A derem és az MFA használatra készek. Oké, a csapatterv elég egyértelmű, mondta Louise. Megragadott egy kapaszkodót a falban, hogy beszüntesse lassú surlódását. Martinez vezeti az MFA-t, Johansen felügyeli az emelkedési rendszereket. Beck és el, legyetek a kettes légzsílibben nyitott külső ajtónál, még azelőtt, hogy az MFA egyáltalán elindul. Várnotok kell majd 52 percet, de nem akarok megkockáztatni egy technikai meghibásodást a légzsilibben vagy a szkafanderetekben. Amikor elérjük a rendezvút, Beck dolga lesz, hogy behozza Wattnit. Lehet, hogy rossz formában lesz, mondta Beck. A lecsupaszított MFé 12G-vel fog emelkedni. Van esély eszméletvesztésre és még belső vérzésre is. Még jó, hogy te vagy az orvosunk, jegyezte meg Louise. Fogel, ha minden a terv szerint megy, behúzott bekket és vátnit is a kötéllel. Ha valami rosszul sül el, te vagy bek biztosítéka. Ja, nyugtázta Fogel. Bárcsak még többet tudnánk tenni, mondta Louise. De már csak az maradt, hogy várjunk. A munka beosztásaitokat töröltem. Minden tudományos kísérletet felfüggesztettem. Aludjatok, ha tudtok. Ha nem, futassatok diagnosztikákat a felszerelésediteken. Visszahozzuk, parancsnok. Ígérte Mártinez, ahogy a többiek kilebegtek. 24 óra múlva márka Vatni itt lesz velünk ebben a szobában. Reméljük, hadd nagy, mondta Louise. A műszak utolsó ellenőrzései készek, mondta Mics a hetszedbe. Munkafelügyelő? Mond repülés. Idő az MF-ek kilövéséig. 16 óra 9 perc 40 másodperc. Most. Vettem. Minden állomásnak. Repülésvezetői műszakváltás. Levette a fejhallgatóját és megdörzsölte a szemét. Brandon Hatch megfogta a fejhallgatót és feltette magának. Minden állomásnak. A repülésvezető mostantól Brandon Hatch. Hív, ha történik valami, utasította mi. ha nem, holnap találkozunk. Próbálj aludni, főnök, javasolta Brandon. Menkat a megfigyelő fülkéből nézte az eseményeket. – Miért kérdezgeti a munkafelügyelőt, előtt? – motyogta. – Ott az idő az óriási küldetésvorán a közepén. – Mert ideges! – válaszolta Anni. – Nem sűrűn látni, de ilyen, amikor Mitch Henderson ideges. Minden duplán és triplán ellenőriz. – Jogos! – mondta Benkat. – Egyébként kint táboroznak a füvön! – közölte Anni. – Riporterek a világ minden részéről, a sajtószobáinkban nincs elég hely. A média imádja a drámát, sóhajtott Venkat. Holnap vége lesz, akár így, akár úgy. Mi ebben a mi szerepünk? kérdezte Anni. Ha valami rosszul sül el, mit tud tenni az irányítóközpont? Semmit, válaszolta Venkat. Nagy bűdös, semmit. Semmit? Mindez tizenkét fénypercre innen történik, ami azt jelenti, hogy 24 perc alatt kaphatnak választ tőlünk bármilyen kérdésükre. Az egész kilővés 12 percig tart. Magukra vannak utalva. Szóval teljesen tehetetlenek vagyunk? Igen, mondta Renkat. Szarügy, mi? Napló bejegyzés 549. szól Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem szartam össze magam. Négy óra múlva egy nagy robbanást fogok meglovagolni orbitális pályára. Csináltam már ilyet párszor, de nem egy házilag tákolt szerencsétlenséggel. Most éppen az MFA-ben ülök. Beöltöztem, mert egy nagy lyuk a hajó elején, ahol korábban az ablak és a burkolat egy része volt. Várakozás kilövési parancsra. Tényleg, csak várok a kilövésre. Nekem ebben semmi szerepem. Csak ülök majd a gyorsulási székben, és remélem a legjobbakat. Tegnap éjjel megettem az utolsó ételcsomagomat. Hetek óta ez volt az első normális kajám. 41 krumplit hagyok itt. Ennyire közel kerültem az éhezéshez. Az utazásom alatt gondosan összegyűjtögettem egy csomó mintát, amiket nem vihetek magammal, úgyhogy elhelyeztem azokat egy tárolóba pár száz méterre innen. Talán egy nap elküldenek értüket egy szondát, és ez esetben nem árt, ha könnyen elérhetőek lesznek. Hm, most dől el minden. Ezután nincs semmi. Még egy megszakítási procedúra sem. Miért lenne? Nem lehet elhalasztani a kilövést. Elvégre a hermész nem tud megállni és várni. Bármi történik is, a tervezett időben elindulok. Azzal a nagyon reális lehetőséggel nézek szembe, hogy ma meghalok. Hát nem mondhatnám, hogy élvezem. Ha az MFF felrobbanna, az nem lenne olyan rossz. azt sem tudnám, mi történt. Ha viszont elhibázom a rendezvút, addig sodródom majd az űrben, amíg el nem fogy a levegőn. Van erre egy vésztervem. Az oxigén szintet zéróra csökkentem, és addig lélegzek be nitrogént, amíg megfulladok. Nem lenne rossz érzés, mert a tüdőm nem képes érzékelni az oxigén hiányát. Csak elfáradok, elalszom, és aztán meghalok. Még mindig alig tudom elhinni. Tényleg elmegyek. Ez a rideg-sivatag másfél évig az otthonom volt. Megtanultam benne túlélni, legalábbis egy ideig, és hozzászoktam a dolgok állásához. Az életben maradásért vívott rettenetes harcom valahogy rutinná vált. Reggel felkeltem, megreggeliztem, gondoskodtam a termésemről. A valami elromlott, megjavítottam, megebédeltem, e-mailekre válaszoltam, tévét néztem, megvacsoráztam, és lefeküdtem aludni. Egy modern farmer élete. Aztán kamionsofőr voltam, aki egy nagy rakományt vontatott keresztül a világon. És végül egy építő munkás, aki úgy alakított át egy hajót, ahogy előtte még soha senki. Egy kicsit mindent csináltam itt, mert nem volt senki más, aki megcsinálta volna helyettem. És most mindennek vége. Nincs több elvégzendő munka, nincs több legyőzendő természet. Megettem az utolsó marsi krumplimat. Utoljára aludtam a marsjáróban. Utolsó lábnyomaimat hagytam ott a poros, vörös homokban. Így vagy úgy, de ma elhagyom a marsot. Kurvára ideje.